Alarde eguna ospatu zuten atzo darri bitarrek, goiz eta ratxaldez beren ibilbidea burutu zuten alarde tradizionalak eta jaizkibel konpainiak, soldadu gisan, gizon eta emazteak onartzen dituen taldeak alegia. Hortengoa ezberdina izanen zela espero zen, erriko kale nagusian plastiko beltzik etzela agertuko espero baitzuten, jakinez gainera jarlaritzako barne esailaren agindu bat zela. Baez, urteroko irudia errepikatu zen, arkupea pasa orduko, plastiko beltza izan zen nagusi kale osoan, atzean desfile tradizionalaren aldeko jarraitzaileak zeudelarik. Ertzaintzaren presentziaren nabarmenak goiz zein zeinarratxaldez. Jaizkibel kompainiak honako egoera jasan behar izan zuen kale nagusian zehar. <gülüyor> Giro beltzean, baina Sekula baino parte hartzaile gehiagorekin, gorekin, Itazkun Larruskain, Jaizkibel konpainiako kapitanak egun osoaren valorazio bikaina egiten du. Ba, eguna oso ondo joanda. Ehukidegu egusoragarri bat, Goizian eta Arratsaldian topatu ditugu plastikoak ale nagusian, bino kenduta sati hori, gomatu e, duguna kaliari izandire txaloak eta errespetua nagusiki. E, Gu bete dugu esan dakua, ezgera manifestazio bezala. Inon, garbi da, beraiek oraindikan ez dutela betetzen esan dakua. Orduan, ikusiko dugu zer gertatzen den, posi gaude. Eta berezikin nola baloratzen duzu jaizkibelek e, urratz guztiak e, eman izana eta besta aldetik, ia ezerrez jaso izana? Garbi da, urteometan egondugarela ba, eusko jarlaritzak prozesio bat irek idu, numediazio bat egondu den, parte hartu genuen, gobere bai, eh alarde pribatu ere bai eta denbora pasala ikusi genun alarde pribatuko jendeak etzula etzula aurrera jarraitu nadu. E, gu mantendu dugu gureitza ikusi dugu jende zoragarria dago la jaikibelen atzetikan, e, jende horren babesaki lortu dugu, lortu duguna, eta beraiek ikusi barko duto ezertan ari diren. Emakunde eta Gipuzkoako foro aldun ordezkari politikoak ere bertan izan ziren, aldu nagusiak garitano no, eta izaskun landaida, entzuten ditugu urren ez urren. Gorkoan, ondarribira etorri gara, berresteko gure konpromisua e, berdin tasunean onarritze diren jaiekin, Euskal Herri osoan, baita onjarri Eta kompromiso hori e, berrestea diputazioaren izenean, eta baita eskatzeko beste instituzio guztiei, Euskalatiko instituzio guztiei, kompromiso bera ardezaten. Nik uste dut e, gaur ikusi ditugula bijarrera alde batetik aurrerakoia ja, eta beste bat e, atzerakoia, ja, batzuk etorkizunera begira dihardu eta baita jaietan ere, eta beste batzuk soritzarrez oraindik haintzinako jarreak defenditen dituzte. Nik uste dut etorkizunean, gaur ikusi dugu nun dagoen eta, eta etorkizunean gauzak oso argi ikusiko ditugula. Zerri gara ondarri bira, jaizkibela konpainari gure babesa ematera, dakizuenez emakundeko lehengo zuzendariak, txaro arteak hasi zuen ibilbide hau eta urten ere hemen egon gara. Euren alda, errekapena gure adalako, uste dugu emakumeak eta gizona jaietan e, berdintasunean e, ospatzeko eskubidea dutela eta hori hemen gaude. Ezan beha da hemen e, berdintasun arazo bat dagoela, beraz, azfin nahi dugu, berdintasuna balio soziala dala eta demokraziaren oinarri nagusienetako bat. Eh, espero duguna da ba, eh, jaigiroan ospatzea egun hau eta errespetuz parte hartzaileak dira garrantzitsuenak eta honakoa azaltzen dugu haizea hondarbitarrak. Bueno, iazan dugu oso ondo. Hori bai, e, gure gural letikana, bueno, gara beti jai ospatzen. Ia badirela beti, bueno, e, oztopatzen dute hainbat gauza eta urten ere ez dire atzean gelditu plastiko beltza jarri jarri dutela beintas aurpegiak edo ikusten genitun baina ez dakit e, beraien aldetikan ez daitza neuztez jarrera aldaketa bat beraz istilurik gertatu ezarren, esan bezala, eusko jaurlaritzako barne zailaren agindua, ez duete alarde tradizionalak, eta aurten, berriz ere, ertzainez inguraturik, eta plastiko beltzaren presentziarekin, desfilatu behar izan du jaizkibel konpainiak, kale agusian zehar. Entzun ditugu antolatzaile eta parte hartzaileak ere, oso pozik bikain pasadute eguna, eta irureun eta iruru gehiatamar parte hartzaile inguru bainan gehiago, Hau da, sekula, baina parte hartzailek gehiagorekin, ospatu du jaizkibel konpainiak aurten alarde eguna.